Був час, коли юнакові з одного району досить небезпечно було з'являтися іншому. Іноді банди домовлялись про мир, лише в такому випадку можна було більш-менш спокійно відвідати союзну територію. І коли тебе перестрінуть, назвати, звідки ляти і кого знаєш із основних свого району. Втім, несподівано можна було потрапити у таку ситуацію, коли між твоїм та чужим районом почалась війна – а ти цього не знаєш, лепечеш пишеш язиком про своїх знайомих і тобі добряче отримуєш. Проте Віктор знав у місці багатьох своїх ровесників і був у курсі справ, між ким тепер іде війна, іде перемир'я. Відповідно до цих своїх знань, готовий був говорити про свої уподобання та дружбу. Було далеко за північ, коли хлопці, ледве перебираючи ногами, потрапили у квартиру. Ігор давно вже забув, що хотів утекти від Віктора, і був тепер таким сміливим, що справді пішов би на грабунок. І гарьок, братан, враз гукнув лисий, у темноті натикаючись на меблі Покажи, де Параша. Я щас все обригаю. Дружба, наригай, де хочеш. Раді тебе я все! І я для тебе все!» Хлопці зіткнулися у темряві і обнялись. Лисий, ну хочеш, дай мені морду. Не вдарю, братуха, і заплакав а потім, втрачаючи над собою контроль, завалився на Ігоря, і вони обоє упали на підлогу. Віктор від душі з ніг до голови обригав свого товариша. У нього також спрацював блювотний рефлекс, і вони обоє п'яно посунули у ванну. Там і поснули, зробивши кілька невдалих спроб зняти з себе одяг у блювотині. Розділ 15 А я вам кажу, Марія Михайлівна, що Вітя не з'являвся, Верещала в телефонну слухавку Ольга Іванівна. «Ви знаєте, який він вразливий? Ще чого доброго щось собі заподія? Я цього так не залишу, шановна. Я піду до прокурора. У мене всі винні будуть покарані. І та корва, і її батьки, і директор тієї школи. Бідний-бідний Вітя. До речі, хто батьки тієї Б? Як прізвище, ви кажете, Коваленко? Десь я таке чула. Раптом встревожено. А це не той Коваленко із обкома? Ні». «А, робочі, знаважливо. Я так і знала. Невиховані, обмежені, людішки. Гаразд, дякую, що подзвонили. Ми з чоловіком будемо шукати вітю. Це місто на ноги піднімемо. До побачення». Ольга Іванівна поклала слухавку і глянула на свого чоловіка. Роман Євгенович лежав на дивані одягнений і взутий у черевиках, вимещених болотом. Закинувши голову, хропів, аж заливався. Повітря у кімнаті було насичене отруйними випарами, які видихали його багатерські легені. «Це ж треба було йому саме сьогодні так нализатись, скотина», подумала дружина і знавісніло штовхнула його ногою у бік. Роман Євгенович хропонув, хропіння обірвалась на найвищій ноті і завмер, не дихаючи. Ольга Іванівна перелякано нахилилась над чоловіком, щоб пересвідчитись, що бува не врізав дуба від горілки. Але могутній черговий вибух храпу – Вирвався з його грудей, не на жарт полухавши жінку, що аж відскочила від ліжка. Тьоху на тебе лкаша сплюнула сердито і сіла навпроти, думаючи, що його робити. Чи спочатку піти на пошуки сина, але куди? Чи може стягнути, бодай, цю скотину з ліжка, коли не пощастить розбудити? «Худобина», – втомлено вирішила Ольга Іванівна. «Немає гіршої від нього. Треба розводитись». Себи та вічі прогодую. Переспати також завжди буде з ким. Зате не треба буде брати його смердючих шкарпеток, затхлих від поту майок та вічно засраних трусів. Як можна до цього часу так і не навчитися підтирати свою дупу? Скільки він тих грошей приносить додому? Двісті. А сам падло в ресторанах з курвами пропиває ще стільки, коли не більше. Ну, правда, з роботи не все, але ж і без того все викидаємо або тарганів годуємо. «Адже я не їм, фігура, і Відька десь гонить постійно. Та й сам він не жере майже нічого, йому б лише пику залити. Хіба то життя?» Ольга Іванівна пустила у ванну гарячу воду. Надокучило. Може зняти з книжки зо дві тисячі і майнути кудись до моря? Плюнути на все і на всіх, знайти собі якогось хорошого хлопа, чорного та волухатого грудина з кінським членом. мрійливо закутила очі – і від цієї думки на серці зробилося млосно. До дідькової матері послати Романа і синочка придуркуватого. Вона довго парилась у ванні і мріяла про безтурботне життя. Але вийшовши з лазанки, від своїх мрій повернулася у Буденщину. Віктора не було і де його шукати, тим більше після гарячої ванни, невідомо.